Satu dosa Yang kau lakukan Akan dapat di dunia Dapat di akhirat Kalau kau muliakan ibumu Rezkimu melimpah ruah. Kalau kau muliakan ibumu Maka Allah akan mengenang engkau Walaupun kau sudah meninggal dunia Bapak ibu Ibu luar biasa Oleh sebab itu Maka saya selalu menyebut ibu Banyak jemaah yang nanya Kenapa Ustaz selalu menyebut ibu Bapak Karena Nabi mengatakan Ummukah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 kira-kira aku masuk surga dengan siapa ya Allah kata Nabi Musa AS apa kata Allah engkau akan masuk surga dengan pedagang jual daging di pasar wah masa masuk surga sama tukang daging tidak level ini dia lihat di pasar mana tukang dagingnya itu waduh gayanya tidak meyakinkan tapi rasanya tidak mungkin Allah Ta'ala inna kala tukliful mi'an Diikuti ini di tukang daging sampai pulang ke rumah sampai di rumah dia masak daging dia potong halus-halus setelah itu dimasukkan diberikan daun selendri segala macam setelah itu dia masak setelah itu dia suapkan ke ibunya makan mak makan mak makan setelah makan ibunya berdoa ya Allah masukkan anakku ke surga bersama Musa Alaihissalam ternyata orang masuk surga karena doa ibu pernahkah engkau masakkan untuk ibu jangan-jangan masakan ibumu yang kau habiskan ibu anak-anakmu pernahkah ibu berdoa selesai makan ya Allah masukkan anakku ke dalam surga bersama abaib bersama kakek mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa ibu luar biasa doa ibulah yang membuat kita berkumpul hari ini walaupun yang diperingati bapak tapi ternyata bapak yang berbakti kepada ibunya pelajaran ternyata ada satu dosa yang kau lakukan akan dapat di dunia, dapat di akhirat tapi ada dosa yang di akhirat saja pezinah Mungkin di dunia senang Di akhirat baru dapat Pecandu narkoba Mungkin di dunia kaya Di akhirat baru dapat Tapi orang yang durhaka pada orang tua Di dunia dapat Di akhirat dapat Hati-hati Yang durhaka pada orang tua Anaknya akan durhaka juga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 Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Kalau kau ingin dikenang anak-anakmu, muliakan ibumu. Bukti hari ini nyata, real. Bukan cerita, bukan novel, bukan kertas, bukan tinta, bukan pena. Kalau berbakti kau kepada orang tua, anak-anakmu akan berbakti juga. Ustaz, ya. Kalau saya tidak berbakti bagaimana anak saya? Anakmu juga nanti tidak akan berbakti. Loh, kenapa saya sudah dapat dosa di dunia? Kenapa dapat di akhirat lagi? Yang di dunia itu DP-nya. Di akhirat kau akan dapat cash and carry lebih lagi daripada itu. Na'uzubillah. Yang selama ini tak berbakti pada orang tua. Bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia pausa. Datang ke makamnya, Doakan dia. Allah maafirlaha warahamaha wa'afiha wa'afu'anaha wa'akirim nuzulahu wa'asimadakhalaha. Wa'asilha bin ma'ayu thalhi wal barat. Wa naqihamnal khataya kamayu kama thawbul abiyadu bin adanas. Allah maja'alil jannah temathuaha. Allah maja'al qabraha radhatan min riadil jinad. Wa lataja'al qabraha hufratan min hufarin niran.